Скочив на чогось коня і владно крикнув «Усі на коней, в атаку!» Голос полковника знову примусив поляків підкоритися його команді. Розчинилися ворота і кіннота під проводом осавула, кинулася на селян, але вони тепер уже стояли за своїми барикадами твердо. Коні ставали дибки, налітали на вози і наражалися на списи, коси, загострені кілки. Шаблі не діставали селян за прикриттям, а прорвати його було важко. Ті, що проскочили всередину, були розшматовані юрбою. Спробувавши крові, вона п'яніла від люті, перше почуття страху минуло. «Славно, хлопці! Так їм псам, так їх!» – підбадьорував усіх Левандовський, перебігаючи поза возами – Відом сіт їм, котам, за ваших жінок і дітей. Усіх бийте, нікого не милуйте. Тільки губернатора дайте мені. Благаю, дайте мені живцем цього гаспіда в руки. Панський двір уже горів, охоплений з усіх боків полум'ям. Високо в небо. Шугали червоні язики, розсипаючи навколо іскри. На протилежному кінці села підіймалися, клубочучись, дві чорні хмари. Та ніхто не звертав на це уваги. Селена атака захлинулася. Дехто з поляків повернув коней назад. «За мною тепер! Наляхів!» Кинувшись уперед, вигукнув Левандовський, на електризований натовп не ждав повторення команди, неначе бурхливий потік, що прорвав греблю. Він ринувся із засідки і навально вдарив на розгублену команду. Перші лави були одразу зім'яті, інші подалися назад, тиснучи один одного і збиваючи з ніг. Замить всі ляхи кинулися тікати. Захоплені успіхом, розпалені помстою, в шаленому пориві, переслідуючи кінний загін, піші селяни розсипалися по майдану безладною юрбою. Цієї хвилини чекав Стемпковський, пробравшись з півсотні уланів через розібрану ограду. По той бік церкви він ударив з тилу на розпорошених повстанців, сліпий жах охопив їх, замість того, щоб зімкнутися в щільні лави і дати відсіч, селяни почали захищатися кожен окремо, збиваючи один одного з них і падаючи під ударами шабель та списів, чи гинучи під копитами коней. Протягом трьох-чотирьох хвилин майдан вкрився трупами повсталих, решта, розгубившись, подалися. Три вулиці і застрягли там. Семковський навально насідав і рубав з фронту, а розбиті раніше улани, що кинулись було тікати, повернувши коней назад, напали з тилу. Селяни опинилися в жахливому становищі. Хоча Левандовський кричав з часили «Молодці, лицарі, орли, Заманули ворога в паску, а тепер бийте!» Та лише найближчі чули його заклики, а далі все тонуло в хаосі диких звуків. Неминуча смерть всевила енергію в оточених, затиснуті з усіх боків, вони почали відчайдушно захищатися. Тини, хати й вузькі вулиці, хоча й посилювали страшенну тисняву та разом з тим захищали селян від атаки кінноти розгорнутим фронтом. Стемковський, зваживши на опір повстанців і неможливість успішно діяти кіннотою, дав пекельний наказ заднім лавам спішитись, гайда на підпалюйте хліви, ми їх живцем засмажимо. Страшна хвилина наближалась. Уже спалахнули дві стріхи, і задушливий дим. Ділячись низом, обгортав оточених селян чорною пелиною. Уже серед поляків пролунав тріумфуючий регіт, та зненацька десь неподалік почулися несамовиті вигуки і тупіт. Поляки спершу не звернули уваги на ці звуки, та ось задні лави обернулися і скам'яніли. На них вихром летіла ціла сотня добре озброєних гайдамаків на чолі з деяконом. «Бий їх, катів!» – пролунав страшний вигук. «Смерть ляхам!» – гаркнули гайдамаки і вдарили в спини уланів списами. Польських поях загнали в тісний кут – де вони не могли захищатися. Щенився страшений гамір. У ньому було чути і стогін, і зойки, і прокляття, і ржання коней, і дикі вигуки людей, і регіт, і пекельне пронизливе завивання. Селяни, побачивши підмогу, вмить розібрали тени і кинулися в городи, щоб відрізати ворогові відступ. Тепер ролі перемінилися. Улани й драгуни зіскакували з коней і тікали на левади, сподіваючись там знайти порятунок. Але їх скрізь нас доганяли і нещадно вбивали. Баби й молодиці, які не встигли сховатися в лісі і сиділи, позамикавшись у хатах, тепер побігали з качалками і трощили голови усім,